Tizedik fejezet Ekkoriban történt, hogy az énekkaros Taffy becenevű katona munkára fogta társai hangszálait, és a szigorú gyakorlásnak hála remek kis koncertet ütöttek össze. Artúrnak az otthoni Szent Háromság templombeli alkalmak jutottak eszébe róla. A hadifoglyok korábbi parancsnoka Ines főtörzsőrmester helyére, akit az SS-ek kegyetlenül megvertek, majd Lamsdorfba küldtek, Charlie Coward főtörzsőrmester lépett. Coward az észak-londoni Edmontonból származott, és Calé mellett esett fogságba még 1940-ben.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 Aznap éjjel, ahogy robbanószerekkel megrakodva lopóztak a tábor felé, Artur biztos volt benne, hogy néhány órán belül vagy halott lesz, vagy elfogják és félholtra verik. Alig néhány szót váltottak útközben. A küldetés végül sikerrel zárult, ahogy az előző éjjel is, és Artur meglepetésére semmiféle náci fogadóbizottság nem várta őket a helyszínen.